Вдягнута дівчина з чужими спогадами в голові. «Гей, чоловіче, ти тепер розумієш, що відчуває людина, котра збирається побратися найближчим часом із жінкою своєї мрії?» Стін сп'янів уже від другого келиха пива. Джон мовчав. Він був здатен тільки посміхатися. Зараз він уже не був у змозі щось відповідати». «Що це?» – запитав він, побачивши пакунок у руках стіна. «Знову книжки?» «Не тільки!» – радісно гмикнув Стін. «Тут справді є одна українська книжка для Неллі. Але для тебе ми з дружиною подарунок підготували джинси. Твій розмір, сучасна модель. Нарешті ти будеш мати пристойний вигляд. І Канзас не червонітиме за тебе і твої сідниці». Джон потягнувся за пляшками. «Розливне пиво скінчилося», – скрушно мовив він, – «пляшку будеш?» Стін підтвердив, що буде, а може й не одну. «От завжди хотів тебе спитати, друже, чому ти часто говориш про мій зад?» «Чого?» – Стін округлив очі. «Старий, соромно такого не знати. У чоловіка дуже мало підстав для гордощів». Є, правда, одна загально визнана, але погодься демонструвати її непристойно, тому залишається інша. І це чоловічий зад, який має бути пружним і підтягнутим, інакше він втрачає будь-який сенс. Вечірка добігала кінця. Джону стало сумно, зараз він обожнював усіх. І стіна котрий виявився таким чудовим норвесцем І пришелепкува того пако. І навіть головного лікаря шпиталю Джеральда Лі Кемпіона, котрий висловив своє ставлення до цієї події таким чином. І я чув, і важливо так надзвичайно, тому що, тому що. До неї повернулася пам'ять. А він того дуже боявся. Він дуже хотів, щоб пам'ять повернулася до неї але ще дужче боявся цього. Він думав про те, що вона не захоче його бачити, коли згадає все своє життя. Він думав про те, що вона згадає чоловіка, котрого кохала все життя, і тільки обставини, суворі обставини життя розлучили їх. Він нічого не знав. Втім, з'ясувалося, що в її житті зараз не було ніякого іншого чоловіка, старшого за її сина, якого він боявся ще більше, але сподівався, що все це з часом владнається. З маленькими легше, так думав Джон, хоча знав, що обманює себе, хоча знав, що з маленькими все набагато складніше. Я впораюсь. Я зможу, запевнив він себе, хоча й здригався від усіх цих думок. Питань було набагато більше, ніж відповідей. А відповіді щоразу були різними. Джоне, це була Карина. Вона стояла перед ним, тримаючись рукою за китайську троянду, що якраз зараз випустила три квітки, які червоніли в пишному темно-зеленому листі, наче у волосі дівчини, улюблене дерево головного лікаря шпиталю. «Треба прибрати з-під нього оті три пляшки та купу незрозуміло чого», – подумки зазначив Джон. «Тобі вже бажали щастя? Всі вони. Бажали?» – Карина похитнулася. «Невже вона на підпитку?» – майнула в голові у Джона. «Та трохи випила, Мартіні. Треба ж було відсвяткувати таку визначну подію, як твій майбутній шлюб». Карина дивилася на нього. Знаєш, я хотіла тебе запитати. Питай, відповів Джон, і, відвівши погляд, став шукати сигарети в кишені штанів. Мабуть, це риторичне запитання, але... Скажи, чому ви, чоловіки, надаєте перевагу хворим слабким, зубажилим жінкам? Хіба вам не вистачає глузду зрозуміти, що поруч має бути... Здорова і сильна жінка. Що слабкість – це не перевага. Слабкість призводить до розхитаної психіки і розхитаного життя. А потім ви починаєте скиглити про занедбане життя, але вже пізно, вже стає пізно, розумієш?» Джон мовчки курив. «Тут не можна палити, Джон Келоген», – стримана додала Карина і пішла в бік центру. Нічного чергування. Джон спостерігав, як вона йде, як слабке світло падає на її тугі сідниці під білим халатом, круглі та білі, які зараз були схожі на сигнали, що подають самки оленів, коли хочуть привернути увагу самців або коли відчувають небезпеку.